As I look to nature's beauty dazzled am I Knowing everything comes on you The Lord Most High Allah, Allah se svaka zahva pripada uzmišljama Allahu te baraka wa ta'ala i neka njegov mir i spas, ona je da Sallallahu sanika Mohameda, ve s.a.w. na njegovu častnu porucu, na njegove drugove, na sve oni koji slijede dobro s hodnje dana, na abade s vama, r.a.w. r.k.a. Meni zadovoljstvo i často se da naslazim među vas, Isto tako, omolim uzimšan Allah ta baraka tala, da odlatu nagradu i vraću iz druženja Oaza koji je se pobrino da se ove ovaj subote, a ja tako, ko bov da i druge, i treće, družimo i da govorimo Allah ta baraka vatala vjeri. Isto tako zahvaljujem Allah što nam je dozvolio da se upravo družimo objeli kada ste vi na raspustu. Zasivo će možda neke druge skupine da se druže i sa nečijim drugim. Isto tako mi ćemo danas govoriti u prvom predavanju o vrijednosti mladosti. Mi ste, Maša, ovdje svi mladići. A poslije toga ćemo govoriti o uzoru, a to je mladivni džeber, jer ćemo na kraj govoriti o osobini Ehlisuneta Vajjamata, a to je da se veliča, odnosno Koran i Surne, te ono ćemo spomenuti primjere Sahava. Kaže Uzvišeni Allah te baraka ve ta, međutim prija toga, pošto ste vi mladići, mi kad imamo ovdje predavanje, imamo svako stat, 67, 10 godina, mogu se i na zidnak sloniti, mogu se dolje od dalje, nije problem. Ali pošto ste vi mladići, ne treba zidni, neće upasta. Slovanstvo približite i obrate pažnju, jer možda moj način slaganja se malko razlikuje, a to je da ćete biti pitan, da ćete učestovati. Tako znači pokušajte da razumijete o ono čemu govorimo i ne možete se stijeti kada znate. Ovdje sad nema potrebe toliko da govorite ihlas, jes to je potrebno, međutim ovdje sad treba da se malo natječiti. Uzmišljen je Allah Tavara Kvetala u suverenom 54. majtu kanže, Min znači uzvišeni Allah koji vas je stvorio iz ničega. Čudovištenje Allah taborate ualla govori o životu čovjeka, odnosno e, govori o fazama života i svaki podijela što mora proći. Pa kaže uzvišeni Allah taboraka ve talla vas je stvorio nejakim. A to je kada svakog od nas je rodila majka, mi smo bili nejak. I ne ima neko da je bio jaki. Mislim da nema, svi su trebali da ga njegova mama brinje se o njemu. Da bi nakon toga došlo, thumme jale min badi dhafi kuvah, a onda je uzmišljeni Allah tabaraka je ta'la daom da nakon te slabosti čovjek u jednoj fazi mladosti se razvija i da se njegova snaga uveličava. Da bi nakon toga kaže, thumme jale min badi kuvati dhafa vašejbe jahluku maja ša'u vahu lalimu qadiru. Da bih nakon te mladosti, nakon te snage uzvišeni Allah Tabaraka dao ponove iznemoglosti, odnosno starost, i da bi učinio da se pojavi sjede vlasti i Allah šamu stvara kako hoće, a On sve zna i On je mogućnosti. Kada bi sada razmišljio o riječi uzvišenog Allah Tabaraka, da tači naćemo da imamo taj period, koji je iznemoglost, odnosno, kako kažu, od kada se čovjek rodi, pa sve do 15. godine. Da bi od 15. godine do 40. godine, to je znači period mladosti, o čemu želimo da mi govorimo. I nakon toga perioda od 40. godine, da kažemo, ovo su približne grance koje spomeni s nevičanjac. Ne mora znači da kažemo u mjesec, u godinu da je to tako. Znači. Ali to je neki su neke približne, približne grance a nakon 40. godine nastupa ponove iz nemoglost, odnosno starost, i ona dolazi i sjede u vlasti. I da kažemo, ne bi se čovjek morao toliko briniti o svojoj mladosti, da je uzvišen je Allah Tabaraka Vatala rekao, Allah nas je stvorio iz nemoglini. I ovdje nam dan je mladost i svećete biti mladi, dok ne presvelite svoju dunjavogu. Tako da mladost u kojoj sada vi živite, nalazi se između dvije slabosti, a to je znemoglost kada smo došli na ovaj svijet i onda kada će te vi doći. Ja već možda ulazim u to, jer ja još nisam izašao iz tije mladosti, već to je već pri I zato kada mu'min posmatra li pomrati ovaj kuranski ajed, obuhvati ga odrijega doza straha. A to je da pokuša Taj period mladosti da iskoristi na najbolji mogući način i onda kada dođe starost, da ne mora žaliti za to. I pogotovo još kad dojdu srede vlasti, da se onda nekaj ne govori da sam bovdomjado, da sam bio mladi, radio to i to i to. I zato kada govorimo o periodi mladosti, mi možemo reći da je to najdužiji period čovekovo života i isto tako najvažniji ži, dio života kod pojedinca. Kada kažemo da je da je život ili mladost od 15 godina do 14 znači dakle, koliko će biti perioda Baći fem. A? Baći fem. 25. Dobro. Resul sallallahu alaihi ve sellemu hadis koji je imam Tirmizi koji sahih po peto sahabe Buhari reka je da je životni vijek ummeta Muhameda sallallahu alejhi ve sellezo koliko i koliko? Ima li 60 i 70? 60-70, buzeli pola godina, čovjek je 65 i kad nas usao san dale kaže a malo je od mojih sedbenika koji će živjeti preko toga. Može se desiti da neko živi pre ili iz, do 70. Međutim taj prosječni dobitak sam su Muhameda sallallahu alejhi ve sellem je između 60 70 godina. I kada uzmemo ta zračunamo, dolazi od prilike 40% od života jednog pojedinca je mladost. Približno da kažemo pola. Znači 15 godina je dječak, nakon toga je 25 godina je mladić, i onda 10 godina ili 20 godina je starac i srede vlasti. Tako da kažemo da je čovekov najljulji period u njegovom životu je mladost, I zato bi znači, trebalo da iskoristi to. I isto tako taj period mladosti je najbolji kod ljudi. Kako ćemo znači, doći do, do zakučka toga? Znači mi ko muslimani su uvijek raćamo što je rekao Allah tebara kvetala i što je rekao Resul Sadallahu alaihi ve sada. Vama o dobro poznatom hadijisu od Ibni Mesuda radi Allahu anhu koji vidjet će vam tijem vidjeti koji je vrostojen. Resursa lalahu alihi veselem je rekao da niko od sinova Benu Adema, znači sinova Adema koji smo mi, neće digniti svoje stopala sadnjeg dana, znači neće e, moći da se pokrene sa sadnjeg dana dok ne bude upitan za četiri, za pet stvari, mada znači ne mora znači da ćemo biti pitan za pet stvari, da ja došlo hadisu, ali imaju i drugim hadisma su došle druge stvari. Jedna od stvari za koje će čovjek biti pitan i neće moći da ide, a to je životna doba. Znači u čemu je čovjek provao svoju životnu dobu? Od jednog trenutka kada si postao punoljetan, u islamskom smislu, če ne postaje čovjek punoljetan kada ima 18 godina, to možeš otići u kartu, međutim prije toga možeš da budeš, da budeš punoljetan, od toga trenutka pa sve dok si živ, Doči što muzli učio da Allah ta bara on će te pitati tačno. Deset dana se bio, se jesi hlanjao jesir, govori ružne riječi, jesi pomogao soga komšiju za znači, sve ćeš biti ispitan, odnosno sve ćemo biti ispitani. I kaže dali Resul sallallahu alejhi ve sellem, znači na ako što je pojašnjuje čovjek biti pitan za sočita žim život kaže i biti će upitan za mladost ušto je proveo Ili da kažemo, a u što je u propasti, ukoliko je u propasti. Sad ja vas pitam, znači, kako je fajda ukoliko znači čovjek kaže će biti pitan za svoj životni udoub? Za mladost na ulazi u to. A znači, da rečeno po saznom se rekao, čovjek će biti pitan za svoj životni udoub. Ne, a potrebe da pita biti za mladost, svakako će biti pitan. Salavatun alejkum. Dobro je Če kako ima fajde da se kažu hadisu bi će pitan za svoj životni vijek a da bi znao što ga rekao će biti pitan iz za Zato to što je mladost osam od perioda ljudskog u kojem su strasti najjačim prirodno tako bodo, mladost, životne dolje pognje poselne mladosti. Upravo tako da nije bilo koristiv, kajmo upravo mi govorimo da je najvažniji period života čovjekom mladost, ono što čemu se vi nalazite. I da nije bilo tako ne bi Resul sallallahu alaihi ve sellem nešto izvojio iz opšteg termina. I isto tako u ovom dobro poznatom hadisu Resula sallallahu alaihi ve sellem u kojem je rekao iskoristite pet stvari Jedna od tih stvari je šta? Ladost prije stvari. ve sellem, kada govori o ovom hadisu, upravo se obraća nama, da ne bi bilo sada nekome drugom govori, iskoristi pe stvari ili spomeni mladost prija starosti. U stvari to je poslanička oporuka upravo nama, da svako od nas, ovo je još više je vama, da znači trebate iskoristiti mladost prije nego što bude starost. Jer zasigurno koji sada vi imate sposobnosti, u svojoj mladosti nećete imati te sposobnosti kada budete u starosti. I zato ćemo vidjeti sljedeći hadij iz kojemu tefakon alihi u debukoliri radi allahu anhu u kojem Resul salallahu alihi veselem će pojasniti jednu vrijednost o mladine, a to ćemo govoriti kada budemo govoriti kako je se islam odnosio na prema mladosti. Isto tako u hadisu Resula sallallahu alihi veselem koji je kod nasa i je i koji je vredostao jednom plemenom sahabe abogurere Resula sallallahu alihi ve znači kada je bio upitan da žene iznemogli i starci idu u džihad uzvišen je Allah te vara kava ta'ala je da dane im vid zamjene Pa je da je džihad stare osobe, isto tako malog djeteta, iz namogle osobe i žene da je znači umra i hač. Kada žena otide na hač ili otide umru, kao da je bila u džihadu. U mene zanima kako se iz ovog hadisa može razumjeti vrijednost mladosti. Desno krilo malo. Čelestvo sallallahu alejhi znači, ve sellem neko da jihad stari osobe male osobe iznemogle osobe i žene da je hadž i umra. Dakle, da smo možemo razumjeti vrijednost mladosti. Pod pa ljudi dok su, dok su još mladi, znači, mogu mogu da radi tre da obavi te dvije stvari, znači hadž i umra. Znači dok su još mladi, mogu da zarade O mene malo si inačiju bio samo nisi trebalo dodavati kao umru i hađe. <laughs> pa, da je mladost nezamjeljivo. Pa, kao, kao mladić može... Ja sigurno što ste vi reći, to će biti tačan odgovor. Što je rekao benio, to je tačno, ali nije to u našem kontekstu. Znači, s ovog hadisa, kako se razumije vrijednost mladosti? Od starac i žena, oni, vrijednost hađa i umri, oni daju maksimalan svoj del prirodak. Mi mladići nema pretječaj se na puta, znači ta primeru. Češ tiče snage, čini snage, malo zato više snage da smo mladni, nemoj kad teđu Dobro, hledaj malo približimo. E, e, da li znači mladić, ono što vi možete vršiti ovaj vi džihada, a to je da idete na hađu nubru? Ja, možemo. Možemo, ali to neće biti pikano kao, kao džihad. Odnosno, da krenjem ovaj e, hadis, kako se može razumijeti? Gdje se može razumjeti u nekomu vidu da je to sadaka ili odlašnica od uzvišenog alatevara koja je prema ovim ljurdima, odnosno, e, oni su bili žalosti što ne mogu učestovati u jednom vidu džihada, pa onda je došlo i sam rekao, dok, pa nije sad problem, već kad ne mrete u džihadu, onda bar ite na hađi umri, bit ćete imati vrijednost ako boda kao džihada. I što je sa omladinom? Omladinom Mlad, ono je sposobno, sposobno za, za džiham džiham. džihad, ima ovo džihad, što je sposobno za džihad. Znači, iz ovoj se Hadisa razumije da o neće vršiti džihad putem hađa i umre koji je za iznemogle osobe, za stare osobe. Već oni ići u džihad koji je džihad. Veći ti ovdje možete sad ja se pozivati na džihad, vi znate da je zabranići džihad, ima zakon u Bosni Hercegovini. Mi govorim Hadis koji je došao kod imamane sajine. Znači, iz ovoj se razumije da ove osobe imaju olašicu su pitanom džihadam, i utim džihad koji znači da čovjek rosi na oružanje, da žituje svoj život da brani državu, da popomaže Islam i sami tako dalje, ostaje ostaje da je to obaveza mladića što se razumije važnost samo predjama. Da kokoče stavnici Dženeta ima godina? 30. 30. O, koliko je staro godina? I hoće kak malo mladost prestati. To mi se kaže može razumijeti? Da je bio inače, da imate 50-60 godina, da imate 7 godina kada je znači e, e, period stanovnika dženeta bio taj, da je mladost i isto tako kada je bilo da je uzvišenja lahta varaka i ta odreda, to nikada neće prestati, to ukazuje da je naj najbolji e, dio čovjekovog života i da je to da kajemo bravona sreći. Ja da je sada namrečeno, ućete u dženet, međutim nećeš 7-10 godina, mora ćeš oznat sasvom mlijekove, mora ćeš osjeti tamo za asmu, pa nećeš baš moći, kako je onda, recimo, fajde dženeti, hurje, ti se brineš o sebi, moraš ići tamo u oblantu, moraš se, znači nema svreme. I zato znači da je različno stanovinci dženeta će biti u tome dobu kada se mogu najviše naslađivati ono što im uzvišeni Allah te vara ve tala dao. I da kažem, isto tako da je rečeno, je, bit ćeš određeni period mladi ići, bit ti nakon toga u svih tim užijevanjima morat ćeš, e, da budeš star. Ali kako je fajnije da oko tebe hodaju u urije i tako da Da ima recimo taj alkohol koji ima o dženetu i sliša tome. Zato znači jedan od stvari koji ukazuje da je vrijednost, a to je mlad dostoj se vi nalazite da je to da će stavnici dženeta, da će stavnici dženeta, da će biti u periodu mladosti. Isto tako jedni od najboljih stvorenja uzvišenog allah te varaka to su njegov poslanici, uvijestni s koji su bili zaduženi da se ostavili poslanicu, ljudima su upravo bili mladići. Ili da kažemo, su bilu su dobu koja je najbolji. Naš resursal, Allah-u alaihi veselne, dobije objavu kada je 40 godina što kažu da je to po pitanju sa zrijevanja najbolja doba. Isto tako kada bi se vratili, najćemo da je Ibrahim a.s. Ismail, Jusuf, Davud, Suleman i isto tako Resus A.s. svi da su bili mladići. I zato znači to isto tako ukanzuje vrijednost omladine. Jer vi dobro znate šta je ve A.s. proživio u svome životu dok je dostavljao poslanicu i isto tako znate koliki je teret poslanice i ne bi mogao to da podnese Salam teba da kada tal dopustom osi mladić Rasul sallallahu alejhi ve znate šta je proživio od zanemrevanjem Mekke šta je proživio u Medini znate koliko je bitaka učestvovao znate isto tako znači koji je vi sabura izdržavao bez toga odnosno znači salon odnosno znači bez omladine mladiće ne bi mogao ne bi mogao dopustiti ne bi to mogao da izdrži I zato mi nalazimo, kad se govori o Ibrahimu alihiselam, kada Ibrahim alihiselam porušio o lažna boznačnost okipa oko svoga naroda. Šta su rekli njegovi narod Koji... Jesi li ti Ibrahima porušio? Ne, još. Znači mi još ćemo sada da ka... dokažemo da je Ibrahima bio mladit ću u tome periodu. Ha? Kakvi Čekić ima Salahodine, o, ne, nusrete, Čekić sa mladit da je mogo nositi čekić, da je bio vlad, da. Dobro, može se razumati. Lijepo, lijepo, lijepo. Uprost ne može malo, jer sam bitan moja snip. Spomni su kranice mene, a Fetan je krono, hvala ovaj bro. Čuli smo dječaka koji spomni je zovjeti Abraham, daro Fetan je dječak. Znači, to je rečeno. Rečeno je znači, tamo kada su so, znači, Abraham je govorio, šta je govoril, Kad vi otimjeti, ja ću razišći božasima, to i to za nje govorio, Pa rekli, znači, mi smo čuli za Mladića koji se zove Ibrahim, znači on ga i znači spominje. Isto tako, kako znamo da je Ismail bio Mladić? Šta je radio sa svojim otcom Ibrahim, ali je Ismail? Radio je Znači, bio je Mladić, isto tako kad smo govorili o Jusufu, ali sam upravo ovdje, šta je rekao? I kada je on dostigao taj period kada je se upotpunio, onda je malah te vare kvetala dao poslanicu, I isto tako Davud alejsa, bio mladi, učilje bio mladić. Jes. Dobro, ko je, je rekłeś? Ti, Jasmin. rekao. Samo ti, znači, sve je zato što je bio. šta je karakteristično kada kažemo mi i za Davuda alejsa? Prvi kraj Dobro je što je najs prvih krali. Međutim, se recu za svaku osobu kada nešto kažemo čovjeku, odma nešto naum padne. Da, to je. Da znači, je Ivo pa Cira. Da, i Sulejman nije imao, mi sigurno ma posla kompanzira. Čiste da Daud Alehisa na radio koga ubio? Ciao, ciao, ciao. To se kajemo spomni dači. Mnogo puta kad se dači kažemo Daud Alehisa, da on ma se preuzme da umije Daudta. I znaš sigurno dači bio je mladić. Da u sredbirnici Muhammeda s.a.s. Da su bili mladiće, su bile, bile starci u Znači, bilo je mladiće. Mm -hmm. Da sam da znate, kad ga da, jer ja ne možeš te pojasniti. Božem se laludini. to što si rekao. Bili su u većinima, ne baš u toliko većinima, je... Bili... Oko toga su se saglas. Znači bila je većina mladić, a eh, sad tu ti dođe kao da su bilo većine. Ne, rekote, rekote na broji. Pa na broja ko iz među mladić. Sa Aliver kao se bio mladić. Dobro jedan, dobro Omer. Kako? Alija. Alija. Omer neće više u tebe. Ja sam i bratko. Ja kan i Samo da te. Samo mi Mhm, mm još? Omer hata. je mi hatao. Koliko je da... omer je mi hatao godina? 13 godina je bio mlađa od pekambera. 13 godina je bio mlađa od pekambera. <kuh> sada te vojam <kuh> u to vrijeme, znači mi pojasniti. <kuh> ne dajmo pravo, 30 godina, 30 godina. 30 godina. Samo ako svete sa mnom, koliko je period mladosti? Koliko smo rekli? Od 15 do 40. Od 15 do 40, sada, znači, dobro. Evo Bekle Siri, koliko ima godina odpilike, 38? Znači oni piju, mm. nemojte da se vedete čitavu mladost na sebe ti vadaš, ja imam 17, znači svi sahaba, han 7, znači sve do 40. godine. Ha? Tako bez Abdullah ibn znači svi drugovi Resula sallallahu alaihi ve sellem su so većinom bili mladići. I to kasi si mu govorto mu'azim i djebelu. Međutih šta to znači kaj kažeš bili su selbici Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem mladići? Znači da informacija na tome završava, ili ti da kažemo, čim reknemo to, odma čovjeku na on sve što je se ono desilo. Morao se biti sa Resusa Osama, morao se u Sabur, se biti u se učiniti hijjara u Habešu, morao se biti u Medin. To znači sredbenicu Muhammeda, sallallahu alaihi wa sallam. Znači da su oni iznijeli poslanicu Muhammed sallallahu alejhi ve selle, Allah te barekatala kojim moguću, međutim znači upravo su bili oni sledbenici Muhameda sallallahu alejhi ve Što se tiče islama, i e, odnosa prema mladosti. Na kakvom Islam je pohvalio period isla, e, pohvalio je period mladosti ili je spomenu određena ostvarenja u tome periodu? ili isto tako je došlo usmjerenje mladića. Ste razumeli ovo? Dobro, sada, kako je Islam sa odnosi nasprem mladosti? Znači, možda samo pići arapski haman, razumijete bosneske. Znači, znači je. To ćemo gasniti, znači, Islam je pohvalio mladost. I kada se nešto pohvali, to ukazuje na njegovu vrijednost ili je pohvalio određen ili spomenuo određeno ostvarenje o periodu mladosti i treći je došlo usmjerjenje. Pa razvunjem danu Allahom vladu bit će jedna skupna, znači mladića koji su uh, mladost provjeli pokodnosti Allahom. Mm, Međutim, ovo pošla je zahvat, znači kada je neko dobro islam, kako se odnosi prema mladosti, reći pohvalio je mladost, spomenuo određeno ostvarenje po pitanju mladosti i isto tako su došla određena usmjerjenja mladosti, to ću mu Mi dobro zna Sureka Sura se uči suči većinom petko. I tamo jedan od događaja koji je vezan za Sura ka je koji doći nas Sura ka. Jes. Nači mladić, što bi mladić? Jeso. što su došli u pećim? Zato što nisu mogli da propovijedaju vjeru jednog Boga u svom gradu i su bijas sačuvao. Znaci da su sačuvao i fitni u vjeri. Ne fitni bilo koji fitni. Fitne, mobitela, interneta, ne, nisu od toga bježali. Znači kad hoćeš živjeti fitne, smutnje, I zašto? Radi svoje vjeri. Znači oni htivali su da sačuvaju svoju vjeru i da imamo jedan od metoda koji su oni znači, imali objeđenje, a to je kako da sačuvamo svoju vjeru, a to je da otidemo u pečinu, da se udalimo upravo od ljudi koji slušavaju vjeru. I dobro znate da je uzmišljanje Allah Tebare Kavetala dozvolio da oni spavaju i kasnije proživio, i dobro znate Sve se to da... Međutim, ono što se želi reći, i to je uzmišljeni Alate Bara koji je tada rekao, I oni su bili skupina mladića koji su povjerali u svoga gospodara i mi smo im zbog toga, a to što su vjerali u svoga gospodara, što su žele da sačuvaju svoju vjeru, što su se udalje od ljudi nepravednika, mi smo im zbog toga uvećali njihovu upotu. Danas... Tad bi neko, da kažeš, možda mogao da se udari jedno deset dana, petnest dana radi svoje vjere. I vidimo ovdje, znači, da su trima dići bili spremni i uzmišljen Allah te Baraka ve Talam je to pohvalio i da kažemo, to je jedan vid na koji se način Islam odnosi prema prema. omladine to je da hvala ono što su radili. Isto tako, Većina sledbenika, čakviše kako došlo v Kur'anskom ajetu, svi imate nesledbenici, Musa alaihi sallam, su bir mladici. Vi dobro znate, Musa Alihi sallam, gdje živio? Gdje živio? Nisi ispat svi na noćima, pošto imaju sahama. Musa alaihi sallam, gdje živio? U Ekiptu jest. Koga je, kome je bio značelnik tam? To Što je opisan Firavun? Šta bio Firavn? Bio onako, onaj, lak, han? Zulutav, zulutav, zulutav, zulutav, zulutav, zulutav, vi rekli, još više, ovdje, jo, znači, ja. najgori ja. nego, ko je njegov najgori grije? <hisa> širk. Kakva je širk, moćiš pojasniti, ko je rekao širk? Ene <hisa> rabu, ko je rekao širk? Njegov najveći grije, njegov najveći izločen je to da je rekao za sebe i tvrdio lažno debožanstvo. Dobro, zašto sada mi govorimo o Firaunu, a hoćemo da govorimo o mladićima koji su vjerovali Musu Ali i Kako je to? Znači, hoćemo da kažemo tim mladićima koji su slijedili Musa Ali i nije bilo lahko. Danas kada čovjek povjeruje, neko od vas kada povjeri. u rahatlaku, rahatluku, nije problema. Rahat si, izađeš tamo i kažeš, ja vjerujem Allah, ideš u džamiju, niko te ne zaustao i rekao, a što ti klanjaš? E, ne smiješ više, sljedeći namaska kad uvođeš, mi ćemo te uhapsiti. Čovjek možda više ne bih ni ošora namaz. Znači, govorimo o tome da svatite koja je vrijednost tih mladića i u kojim su periodu povjerovali. I zato kaže uz Allah te varaka ve ta'ala فما آمن لِمُوسَ إِلَّا دُرْيَتُ مِنْ كَوْمِهِ I nisu povjerovali Musa a.s. osim skupina mladića od njegovog naroda. I ne završava se tu kuranski ajet I kaže oni su povjerovali uprkaz njihovom strahu od Firauna i od njegove svite. I bojali se da je one dovedu u smutnju njihove vjere. I kaže Firaon je bio ali, znači bio ohol i previšuje svaku mjeru u činjenju loših dijela. Isto tako znači jedna od vidova predavanja pažnje islamu mladosti je to upravo što je rekao malo prije. Amel. A to je da uzvišen je Allah te bareke veta'ala u hadisu, kako smo rekli da je mutefeku na liji. I ovdje bohreira se presnije. A to je da resu sam sam pojasnio kategorije ljudi koji će biti u hladu. Arša, odnosno presnjava milosti, kada neće biti drugog hlada. Vi vidim malo vam ovdje vruće, ali vi, svi se uskomešali još ti morate skiniti jaknju, morate otvor prozor, imate opali klimu. Međutim tamo toga neće biti, pogotovo je što je najgore što će se sunce spustiti na razdalju djedne milije što tiče ljudi. Svi će ljudi biti po pitanju greha, znači bit će u znoju, shodno s ome gresima. Ko bude malo grešan, imat će malje znoja. Ko bude, imat će doda, ko bude, tu se u gresu. I onda u tako jednoj atmosferi, zasliko će čovjek tražiti hlad, I kaže, Resus, sallallahu sallam, jedna od kategorija je mladić koji je odrastao, odnosno, koji je odgojen u pokolnosti uzvišenom Allaho te barake, kvjetah. Dobro, zašto mladić? Ima ne drugi ljudi koji su, da kažemo, živeli umrli po pitanju pokolnosti uzvišenom Allaho te barake. On će ti zašto spomenuti upravo mladić? Ne mojte samo Iza mene, zato što je mladicu u njegove dobi teže da odali iskušajima, nego na primjer, gdje da idete? Ja ne znam kako vi ne znaete odgovor. Pričamo mi o starcima, ja vas mogu razumijeti. Vi ovo pričate, vi o vama. Reci, kako je tve, vi... To je to. Či ne treba nešto izmišljati puno. Mi pričamo o mladostima, koju. kako je vam lijepo, sada kaj zajedete na ulicu. Ja, znaš to odkaj vidiš svoj. <laughs> ne trebate neke izmišljati odgovore, evo se Vatić, aha, Dači, Znači, rekli su i slavnih učenjaci, vrijednost ovog dijela hadisa, odnosno zašto je mladić koji je odrastao u pokonosti, zašto je izdvojen? Zato što se kod njega nalazi toliko stvari da on ne odraste pokornosti. Allahu tebara kredi ta'ala. Kako rekao nuset jaki. U svakom smislu. Tako znači da ima problema, odnosno ima dosta stvari koje ga udaljavaju od toga, a to je da odraste pokornosti uzvišenom Allahu tebara kredi ta'ala. I zato znači uzvišeni Allah dž.šan, kada tako odrasto, koji toliko stvari, Zašto da u džamiju, toliko ima u drugi od Zašto da, da, recimo da obara pogled, mašava? Zašto, zašto, zašto, zašto? Dok možda kod drugi ljudi, sada na krajemu nekada na djevojka najde s nekim autom, tako i vaš kao riječi, bijesi, da najde kroz neke dom staraca, ništa, jel ima nekih problema? Ništa. Čovjek se zauzeo sa sebom, noza sasvim u svojoj kesu, kakva njemu šahajma, prošla, došla, nikad. Međutim, zato je, znači, vrijednost i zato je znači, uzvišeni Allah te barakle je talovu skupinu, ne samo pohvalio, već je rekao da će biti, znači, sedanti iz kategorija, bit će u hladu Arša, kada nema, kada nema drugoga hlada. Isto tako, kako smo rekli, Islam usmjerava mladost, odnosno Resul sallallahu alaihi toliko izgovorio hadisa koji su vrijedali za mladost i koju smjerava. I Dobro imamo o poznatom hadisu koji vi dobro padnite, međutim možda nekad ne volite da se spominje, sa govori o svadbi, ali ne znam, možda ima jedan dvojica o življenju. Kada kaže Resul sallallahu alaihi wa sallam, odnosno Abdullahi wa sallam prenosi, kaže svi su obili mladići pa im se Resul sallallahu alaihi wa sallamu brati. Što je rekao o, ja naši sam ministar Faminko od dva leta je završ, jel taj? jes, jes, evo vidite eh, ne da <laughs> li naučuje to i prakticira <laughs> dajte mi se ovaj hadis više ne odnosi ti ja, ja, ja, izgleda resu sam vam samo skupno mladića ko od vas mogože da se oženi? neka se so oženi, razumljivo to? a ko ne neka poštiti? A jes, ima još, <laughs> još izmeć, znači. Kada je resursa, Allaho vesele, ona od vas ko se može da se oženi, kad se oženi, jer mu je to bolje je po pitanju, obaranja, pogleda i to je isto tako bolje je po pitanju njegovog stidnog mjesta. A ona već ko ne može neka postika jer je to preventirao. Vi imate toliko videa na tu temu, ka se ljudi žali, jel? A što uradio, toliko kaže, energetski pića, popio ovo, sada ne te imena. Znači sve to uradio kada ja ne mogu spavati, ima problema i tako dalje. Znači, <reparans> medicina Rasula sallallahu alaihi wa sallam, ne može se oženit, posti. <reparans> e, ovdje, e, ja opravo nisam htio da pojasnim kada je rekao Rasul sallallahu alaihi wa sallam, ko od vas može da se oženi, neka se ženi. Jer kod nas većina se svodi na to da je mogućnost ženjenja je to da ima čovjek pari. Međutim, a? Poslo? E, Što tiče to nije hrviti, znači nije to samo to, znači nije samo da čovjek ima par. Koliko ima danas ljudi pari sa so ženom? Po, po govoru kad čovjek kaj, kaj ima, nemam kaj pari. Dobro, no svi koji imaju pari treba sa so ženom. Zato znači čovjek treba, molte Allah te vare koje telam, da mu olaša to i boda sve će ostaniti. Mi dobro znate u hadisu koji je poduži u dijalogu između Rasula s.a.v. i mladića kada je došao, šta posaniha, e, kada došao Resul, sellem, i šta me tražio od poslaniha s.a.v. Kada je došao Rasul s.a.v. i tražio je šta? Da, dobro, da počini blud. Da počini blud. Došao kada Resul, sellem, je Rasul s.a.v. tražio nešto tako. Znači, nekog Resusa dozvoli mi da čini im ja blud. Sada bi se to kod nas desilo, ali ja volim, sada kada bi ušao čovjek i rekao, mogu samo tvoje prozma vruće, mi mi se svi možda nakorki dobi, do staje više. Znači, kako je rekao Resusa oseman? Kako je postupio? Nego i drugo kod njega. Neko dobi približi se, valovalo. Val. I onda kažemo, jedan dialog, jedan dijalog nije ga iša, manje. <laughs> znači, jedan dijalog. jedan dijalost, Iz medirassosa osvrme kajemo mladića, ono da vi razumijete kako trebaju se dijalozi vodi. A to je da kaj budeš realan, da čovjek razumije sa druge strane, či li neko jesu sad dom. Jer ti voliš da neko počini to sa tvojoj majkom nekoje? Ja bi te iskupio, znači ja bi svoj život dao za tvoj život. Ne volim to. Ne volim to. Dobila resursa, da sam sve nabrajao bližje osobe, dači krenuo sa majkom, pa krenuo mu sa čerkom, pa sa sestrom, pa sa tetkom sa strane, otce sa tetkom sa strane majke. Jer kada neko traži da počini blud, jer može se desiti bud mimo ove osobe, s kim će počiniti blud, nećete nikim ajvanom? Znači kada, kada čovjek dođe, kada je traženo svoje osobe, kada je možete da počini blud, može, a da li ti voliš da počinje ko sa tvojom, ako ne, kaže, pa i ljudi, Drugi ljudi neko li to da se čini sa njihovim majkama, sa njihovim čjerkama, sa njihovim sestrama, sa njihovim tetkama. I onda nakon toga, Resusa, koji je da kažemo bio uzor nama i svima, znači stavio je svoju ruku na njega, kažu, na njegova prsa. I učinio mu je da ovo kaže, gospodaru, prosti mu grije, očisti njegova prsa i isto tako zaštiti njegov spolni organ I kad je na Kontoga taj mladić se nije okretao prema bludu. Ne moraš znati da nije imao potrebe za ženama. I mi na moj te kad sa to autom da jednog dana ustaje shake, alhamdulillah, ja ko zi, nemam potrebe za ženama. To se neće kaže da Aha. Među tim znači on više nikada se nije okretao prema e, prema Zinalu. Isto tako vam je dobro poznat hadist, znači malo ću vam požvoriti, od Abdullah i Abbasa koji kaže da je sjedi uz Resula s.a.a. na jaharici i šta mu je rekao su s.a.a. O dječak koja je treba pod riječima. I onda je rekao, čuje Allah, a će čuvati. Čuje Allah pa ćeš naći Allah ispred sebe, znači upomagat I znaj da će neće znači, koristiti, niti će ti šteta osim ono što ti Allah te barekav etala zapisao. E, e, uzdignicu kalemiju su ušla je se tinta koja je pisaći znači ne može se dogoditi osim ono što je uzvišenje Allah tabara koja je Isto tako oporuka koji ću mi kasnije čisto spomenuti e, Rasulat sa salasalim u Adem i Džebelu Isto tako Abu Dheru Gifariu a to je boj se Allah gdje god budeš I kada učiniš loše dijelo to ti poprati sa dobrim jer dobra dela biš uzela Isto tako obnašaj se sa ljudima sa lijepim ahlakom I isto tako Resul sallallahu alaihi ve sellem e, kada je oželio majku pravovjednja, to je omu seleme, vam je poznata, i je sin koji se je zvao Omer, pa on bio dječat i izživio je sa Resulom sallallahu alaihi ve sellem u postaničkoj kući. I kako kažio Omer kada bi jeo sa Resulom sallallahu alaihi ve sellem što radio, Rukamo je, da kada leta po pitanju sofri, sad tu uzmi, pa uzmi to, ovo mi se sviđa, pa mu resursavao samo jedan lijep način da podučuje, rekao mu o dječaku. Nikad mu je da je joj, ti tamo sjetiš, nikad dješ ješ, stana. Ne, to nije mu rekao. Nego rekao, ogulam to je arapskom jeziku, jedan vi kažeš, dječačice. Ili kako hoćeš, kada je na najbolj način, kaže, reci bismila, reci, znači, Ruči, mislim da ne bi s tobom šetan i svi ostali i kaže, jedi sa desnom rukom, i jedi ono što je ispred tebe. Ha? Tebe su i na drugu stranu. <laughs> Tamo ljudi pitali mjese onda, može ne ovezio krem, pa ću doći ispred tega. Zdala to na što je okrećio i rekao, leta, pa je došao pred tega. Uglavnom rednu sa Osallam ga je znači podučio tim stvarima. Isto tako on, Mi dobro znate hadist kad Resul sallahu sallam sjedio u skupini ljudi i kada se sa njegove desne strane bio mladić, kaže je to bio Abdullah ibn Abbas, a sa druge strane da su bili, eh, da kažem, kada kažu Ešjah, odnosno so starije osobe, odnosno so ljudi koji su dali doprinosu Islalu, pa se gove to bio Abu Bakr i drugi, pa kada je Resul sallahu sallahu sallahu sallam, znači, dobro znate da je, eh, da je etika, kod... E, e, davanja osobi da pije, daj sa desnej strani, ne dajš ko ti se sviđa. Neko sa desne strani, pa Resursa lalahu lijeva sallam iako je to bio Abdullah ibn Abbas, a sa drugej strani, se je prijezda bio Abu Berker i drugi koji su bili, znači okrenuo se njemu i zatražio je Rekao, da li dozvoljavaš da ja dadnem ovom starcu, odnosno da dadnem Abu Berkeru, znači ako što je Resursa lalahu sam pio A međutim vidite koliko su znači, taj tim mladići voli Resula Sallallahu. Sa nije rekao da nije problem da ne. Rekao ja ne mogu da danijem ikom prednost na sebi nad onom što je ostalo iza sebe. Znači Resula sa sami sam sad pio i nekom drugom da nemam se da se radi u Bekru. Ne, ja ne mogu da to uradim. Ja ne da ja ponižavam u Bekra, ne da ne poštivam stari osu. Međutim ja poštivam Resula Sallallahu. I volim i uzio je pio je posljed Resula Sallallahu. Isto tako, ono što je vrlo važno A to je da mladost koja se, e, e, da kažemo, koja karakterisa zadnju, da ima snage, da ima elana i slišno o tome, mora biti shodna Kuranu i sunnetu. Ne može sad ti komladic izlaziti na ulicu rašto hoćeš. Ovom šamar, ovom napcaš nogu, ovom, ne. Ovaj tamo te uznemirava u džamiji, policija ima poslu. Ne, mora čovek da se o e, okviri u Kur'an i sunnet i da je dobro zna, kako neko Resul Sallam, da se on najviše boji Allah teba, reka ve I ne može niko biti bogobojazdnik Resula Sallam. Možda može biti. Šta vi kažete? Ne može biti. I zato ako je Resurs 7 nešto uradio, ne može da ti sad dođeš i kažeš nema, ja sam možda bogo bojazimala posanika sa vasem, je znao tamo onaj što je pustio došao, što je moklio u mešćidu pa mu Resurs 7 ništa ni uradio. To je posanik, mlad, sve. Međutim, ja, ne, to ja ne mogu. uzmeš i otvoriš prozir i sa tarasa. <laughs> ne, nisi bogo bojazim, nisi bogo bojazim, je Resurs ako on to mogao prihvatit i ako on tako mogao postupit Onda treba vim i da tako postupim. Pa zato, znači, dobro znate kada je trojica ljudi, odnosno mladića, kada došli kod e, supruga Rasulasa 8-a, možda su majko pravorvjerni i šta su rekli? Pitali su za ibadne Rasulasa, Allahov pa kada mi je prenešeno šta Rasulasa 8-a, radi kao to im je kao bilo malo. Još su rekli, posao nisu svema soprešeni greši koji učinio u, e, prije i koji će učiniti posle sve oprošteno, Da kažem on, ne moram čim međutim nama nije tako, znači nama nisu oprošteni gresi, imao je li rekao, što je rekao? rekao? Ja, Žentoma ne veze, to nije prvo, ali ne veze, to je najvažnije možda. Ja. Odlučit ću osa da postim svaki dan, neću se mrsiti kako. ovaj drugi je rekao da će čitavno novo sklanjati, da filonat, ovaj treći ne, isto tako zlučio da se ne žele Ja mislio sam on ti še to od prvo pri Prije. Rekao, odmah neći se kako je rekao se lahodinač, ja ću uvijek da klanjam, e, neću nikada spavati, isto tako ću da postim gdje ja ću ostati ženi se mi. I onda rekao, došao Resus Salalahovi 27. I, I rekao je dogmene, dobro ste vi rekli tako tako, međutim, Resus Salalahovi se rekao da klanja i da spava, isto tako da postoje se mrsiti, isto tako rekao, da se on ženi Resusa da Allaho je se rekla i onaj koji ostavi se moga suneta, on nije od mene. Mi čitimo, da treba se shvatiti. Resusa osebem e, klanjao i spavao, znači nije uvijek spavao. Sada je koji kaže, pa ne, Resusa osebem, jest, ali klanjao i spavao. Isto tako je postio i isto se mrsio, nije uvijek se mrsio isto tako Resusa osebem u su njegovu sunete da je se ženio. I na kaj je rekao, znači, riječi koji da kažem da je onoma svjetla, to da se ne smije čovjek odreći e, sunata Rasulasa 7 i onaj koji ostavi sunat Rasulasa 7 od nije od, od Rasula. Isto tako vema poznati sahabe Abdullah ibn Amr ibn As radio Ahlul, isto znači bio je ko vi tako mladići, rekao je sebi što je tiče mene, ja ću moći čitam Kur'an, čitao noć. Pa je to došlo kod Rasulasa 7 pa me rekao Rasulasa 7 ja se bojim da nećeš dugo živjeti jer ti to neće dosaditi Znači svaku da čitaš, čita u čita Koran, baš doda Koran. Znači, to se radi o ovome, ovo je Koran. Ne znam da mislimo o čemu drugo priča, svaki dan da počita šesto stranica. I zato, znači, resu sa 8. vekova, znači, ja česar, bojim da nećeš dugo živjeti, nećeš moći svaku noć čitati, pa već ako se u korist, ovo odlučio, kaže, čitaj ga u mjesecu. Pa šta je rekao e, Abdullah ibn Amr ibn As? Rekao ostavi da se ja naslađujem jer da ja užijevam u svojoj mladosti i svojoj snazi. Pa mi je rekao Resul Salallahu alaihi wa sallam. Ako si već to neka to bude u 10 dana, pa isto rekao Resul Salallahu alaihi wa sallam ostavi mene da se ja naslađujem, da užijem u svojoj snazi i u isto tako u svojoj mladosti, pa mu rekao Resul Salasem, aći ako se odvuću, to znači čini u sedmicu, sedam dana, i kaže dalje da mu Resul Salasem je odbio, da mu dozvoli da može od manje u sedam dana da da zaviši Koran. I kaže se dalje u hadisu koji je drugo, a to je dači kada se govorilo, da isto tako dobro da Resul Salasem, da Abdullah ibn al-As, da nostope, E, e, posti, da je nonstop klanja, pa je rekao, resursala znači da je doprodanat, pa je rekao da on pravo, on ko sebe, da njegova supruga ima pravo kod njega, isto tako da imaju e, ljudi koji žele da ga posjete, da imaju pravo kod njega, i rekao, resursala znači da je klanja, a međutim isto tako da spava i da postije se mrsi, odnosno da posti kao što je postoji od da Aude, ali Islama to je da je dan, dan posti i drugim mrsi, i kaže, da kažemo ono, što je možda važno, to je kaže, i onda, kada je ostario, rekao je Abdullah ibn Amreb na'az, znači da sam po ovom dom uzio olašicu Resula, sallallahu aleyhi ve' sallam. E, toliko mi ćemo znači, završiti sa našim primim predavanjem. Mislim da je vrijeme isteklo. E, moramo zmišnjati vallaha tebara kratas i oporistiti od ovo što smo čuli. I to bude dokaz za nas, a nekaj ti nas, toliko. E, sas,